Още петима български граждани, бившият финансов министр в правителствата на ГЕРБ Владислав Горанов, политикът от БСП руменов лидерът на движение Русофили Николай Малинов и двама бивши шефове на Аецко злодои, санкционирани по закона Магницки. Подробности за щети за милиони евро нанесени на българското обществено благо. След всички важни срещи с най-ключовите институции и представители на българските власти, в един дълъг понеделник питам посланник Джеймс Брайан. Схванаха ли българските институции смисъла на тези втори санкции, с които условно казано българският списък по Магницки надгради онзи първи състав Бошков Паевски Желясков?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 Целта на тези санкции е България да бъде в състояние да разследва и да спира подобно поведение, за да бъде пълноправен участник в световната економика. Така че това, което бихме искали да видим е ясен ангажимент от страна на всички партии да въведат реформата и да я гласуват като приоритетен въпрос в новия парламент. Видяхте ли нещо подобно да се случва след първите санкции, които наложихте в Съединените щати на определени лица от българския политически живот и бизнес преди две години? А именно хазартния бос Васил Бошков сега в Дубай, Делян Певски доскоро депутат от ДПС и Илко Желясков не бях на същата позиция, така че няма да сравнявам двата момента. Това, което видях на срещите, а се срещнах с президента с служебното правителство, с няколко от политическите партии, е, че всички разбират важността на тези реформи. Бихме искали да видим процес, при който партиите да се съберат и да постигнат съгласие по конкретен текст и да се ангажират да го гласуват в началото на новия парламент. И след това да го приложат изцяло, защото искаме, не е просто закони на хартия, нали? а България да има независима, безпристрастна и отговорна следствена служба, служба за борба с корупцията, главен прокурор и така нататък. Освен законодателство, трябва и прилагане на тези закони. Чух силни ангажименти от всички партии, с които говорих и знам, че някои от останалите казаха, че твърдо подкрепят законодателството за съдебната реформа. По какво разпознавате дали една партия, институция или лидер е истински или само се прави na EuroAtlantic Well, you know, obviously we have a great embassy here, but I I'd say a couple things. Очевидно е, че имаме чудесно посолство тук, но първо ние оценяваме партньорите си по това дали споделяме резултати и ценности. Ако има хора, които само говорят, а после не действат, те не са особено ефективни партньори. Тази реформа на Системата за борба с корупцията на главния прокурор, на Комисията за борба с корупцията, това е много важно за Европейския съюз, за Обединеното кралство и за Съединените щати. И именно в това ние измерваме нашето партньорство. Ще има ли още имена? Няма да спекулирам по този въпрос. Важното е, че това има за цел да мотивира реформата. Не разполагам с огромен шкаф, пълен семена, от който да вадя едно или друго име, когато си поискаме. Работим по доказателства, но идеята е, че трябва да има реформа, за да може България да предотвратява тези дейности, да ги разследва и да ги наказва, когато се случат. За първи път в съобщението на вашата служба има директна информация за суми и офшорни сметки. Известно ли е всичко това на българските власти и поискаха ли те от вас конкретни данни? you know we did that with the our department of treasury Um Направихме това с нашето министерство на финансите, защото сме наясно че народът на България заслужава да знае повече за това което ние знаем. Президентът Радев зададе подобен въпрос на срещата в понеделник. И знаете ли, ние сме щастливи да споделим това, което можем да споделим.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 Всъщност, да ви попитам дали санкциите наистина помагат, ако санкционираните лица, например, нямат финансови активи в Съединените щати, ще навредят ли санкциите на техните роднини, ще ги засегнат ли в световната банкова система и трябва ли да очакваме всички тези лица да отидат в Дубай? Смисълът на санкциите е да отстояват стандартите, върху които е изградена системата ни. Да бъдеш лишен от възможността да търгуваш в долари или лири, или да нямаш достъп до финансови израз за страхователни услуги, базирани в Лондон, може да бъде сериозно неудобство. Целта е да защитим нашата система и в крайна сметка да помогнем и на България да се защити. И последен въпрос към посланник Джеймс О'Брайън. Достатъчно ли е да речем лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов просто да се дистанцира от бившия си финансов министър Владислав Горанов, санкциониран по-магницки? Достатъчно ли е всяка една от партиите, от които има санкционирани лица или всяка една от институциите, които до този момент не е направила много, да каже, че подкрепа съдебната реформа? Искаме да застанат зад реформа и депутатите да я подкрепят. И мисля, че всички партии са чули това послание и ще видим кой ще го изпълни.